Життя матері і ненародженої дитини висить на волосині. Її чоловік і трирічна дитина теж у важкому стані. Усім їм потрібна кров. І чим швидше, тим краще. Я думаю, що кожен з вас міг би опинитися на їхньому місці. Від цього ніхто не застрахований. Дівчата, я сподіваюся, що ми всім колективом надамо цим людям допомогу але Іванівна окинула поглядом своїх колег, які тихо перешіптувалися між собою. «Ви мене, дорогі мої, вибачте, неофіційним тоном, сказала завідувачка, але я без вас прийняла рішення, пообіцявши, що всі до одного сьогодні вранці здамо кров. Зрозумієте мене правильно. Постраждала родина нашого начмеда а від нього в нашому відділенні чимало залежить. Потім я подумала, що всі ви у мене молоді, здорові, красиві. Хіба не так? Невже вам буде шкода здати мінімальну дозу? Ну, раз треба, то здамо, пробасила кухарка. Спасибі вам, рідні. Я знала, я була впевнена, що ви мене підтримаєте, посміхнулася Алла Іванівна. «Я ніколи не здавала кров!» – переляканим голоском сказала молоденька медсестра. «Я боюся!» «Дивись, яка у тебе група підтримки!» – відповіла їй старша медсестра і звернулася до решти. «Швиденько одягаймося і вперед!» Даша сиділа сама не своя. Їй треба було щось вигадати, щоб не йти здавати кров. І вона затрималася. Коли всі вийшли з кабінету, дівчина підійшла до завідувачки. Але Іванівна», – тихо сказала вона, – «я не можу піти разом з усіма». «Присядь», – кивнула їй відділення і сіла за стіл навпроти. «Ти себе погано почуваєш?» «Так, тобто ні». «Загалом-то так», – пробелькотіла Даша, не знаючи, що сказати. «Заспокойся і розкажи, що сталося», – спокійно сказала Алла Іванівна і уважно подивилася на Дашу. «Нічого, нічого зі мною не сталося», – намагаючись утихомирити розбурхане від хвилювання серця, – сказала Даша. «Просто я не можу здати кров». Якщо ти просто боїшся, то марно. З тобою будуть дівчата, поруч буду я. Хочеш, я буду тримати тебе за рукою, і тобі не буде страшно. Я не боюся. Дашо, уяви, як я буду кепско виглядати. Я ж пообіцяла, що ми всім колективом прийдемо. Ти ж бачила, що сьогодні прийшли навіть ті, хто був удома на своєму заслуженому вихідному. Я не можу бути донором, набравшись сміливості, випалила Даша на одному подиху. Тоді поясни мені причину, і всі проблеми будуть вирішені. Я хворіла на недогуботкіна, збрехала Даша. Так би й сказала. Значить так, зараз сідай у мою машину, заїдемо до тебе додому, заберемо амбулаторну картку і покажемо на пункті переливання крові. Даші земля стала йти з-під ніг, а тіло миттєво обсипало жаром. «Я... я... я не можу вам показати картку», – прошепотіла Даша, низько схиливши голову. «Дарино, я хочу знати правду», – сухим тоном сказала Алла Іванівна. Даша мовчала, готова ось-ось розплакатися. «Ти хочеш зі мною посваритися?» Даша похитала головою. «Якщо тобі потрібна робота, і ти хочеш спокою в моєму відділенні, то скажи мені правду, і ми забудемо про цей неприємний інцидент», настійно зажадала Алла Іванівна. Даша не знала, що їй робити. І досі мовчала. «Я вимагаю!» «Я наполягаю на поясненні», – тоном, який не приймає заперечень, – мовила Алла Іванівна і додала. «Будеш сидіти тут доти, доки не заговориш?» «Не вимірюй моє терпіння, Дарино!» «У мене снід», – майже прошепотіла Даша, намагаючись зупинити дрібне тремтіння в руках. «Що-що?» «Снід? Опа! Приїхали!» Але Іванівна зробила паузу, намагаючись осмислити почути. «Ось це новина!» – сказала вона і заходила по кабінету взаду перед. Даша з жахом чекала вироку. «Я розумію, що це страшна хвороба», – сказала Алла Іванівна, сідаючи за стіл. «Я знаю, що тобі дуже важко. Ти була хорошим працівником». Даша все зрозуміла. Слово «була» – минулого часу, – з сумом подумала дівчина. «Значить, я вже тут не працюю». Твої працездатності та старанності могла б позаздрити будь-яка медсестра відділення», – вела далі завідувачка. Але, на жаль, наше суспільство ще не готове жити поруч із такими хворими, як ти. Не буду кривити душею, я теж. «Спасибі за чесність». Сказала Даринка, піднімаючи голову. Обіцяю тобі, що наша розмова залишиться між нами. Ти зможеш влаштуватися денебудь на роботу в іншому місці. І про твою проблему не буде знати ні одна жива душа. Та ти й не кажи нікому. Все одно тебе не зрозуміють. А якщо і вдадуть, ніби зрозуміли, то все одно будуть тебе сахатися. Я... я звикаю до цього. Мені зараз писати заяву? Так. Напиши вчорашнім числом, щоб у мене не було проблем з донорством. А за сьогоднішню зміну я тобі доплачу зі своєї зарплати. Не варто. «Дайте мені чистий аркуш паперу і ручку», – вже зовсім спокійно попросила Даша. Увечері в інтернаті на неї чекав іще один сюрприз. У роздягальні вона лоб у лоб зіткнулася з господинею колишньої квартири. «А ти що тут робиш, Дашо?» – здивувалася та. Веду гурток плетіння. А ви? Влаштувалися нічним сторожем у господарчий блок, відповіла жінка. Це було останнє заняття набраної групи. Дівчата зустріли Дашу радісним писком зі своїми першими готовими виробами в руках. «Що, не терпеливиться обратися?» – запитала Даша. «Прасувальні дошки, марля, вода – все готове!» – доповіли дівчатка. Даша пояснила, як треба прати і сушити плетені вироби, і тільки потім дозволила братися до просування готових светриків і ковтинок. Потім вона сиділа на старому диванчику та спостерігала, як дівчатка-підлітки надягали речі, якими захопленими, радісними і збудженими ставали їхні обличчя, як в очах спалахували вогники і радості, і гордості, і задоволення. Вони довго крутилися біля старого дзеркала на стіні, і серце Даші наповнювало тиха радість. Вона досягла своєї мети, подарувавши хоч маленьку, але втіху цим дітям-сиротам. І від цього Даша відчула свою Потрібність і корисність. Даринка думала про те, що вона щаслива в ці хвилини. Хай вони триватимуть зовсім трохи і скоро минуть, але їй треба вчитися бути щасливою.